Розділ третій. Кромвель подивився на групу і відчув хвилю остраху. страху. Про наміри Джубаді та Мусти він уже знав. Якщо ця кампанія не спрацює, як планувалося, ці кляті звірі заріжуть усіх їх. Зрештою, він підозрював, що вони, швидше за все, заріжуть їх у будь-якому випадку, навіть якщо виграють. Тільки дурень довірятиме тугарам, мерки чи як там ці звірі себе називали. Подивившись на Гамількара, лідера картасів, він відчув у ньому союзника принаймні в цьому занепокоєнні. Вони грали на час і знали про це. Мала бути тріщина в їхній системі, яку він міг би використати. Якщо справа дійде до найгіршого, він завжди може забрати Огункіт, Кабісу звідси разом із Джеймі та іншими. Він втратить свій суздальський таянський екіпаж, їх залишали позаду для цієї кампанії. Але це буде їхня проблема, а не його. Гаміль Кар повів на його погляд десь коментарів. Усе, що потрібно було сказати між ними, вже було сказано. Принаймні мерки не харчуватимуться ним цього року, і за це він дякував Балку, якому приніс у жертву свого новонародженого сина за відстрочку. Усе, що можна було дізнатися, буде дізнано. Тоді план простий, почав Кромвель, показуючи на мапу, розгорнуту на столі перед групою. Завтра наш флот вирушає, мій Огункіт, 18 канонерських човнів, Два мінометні катери, кораблі Джеймі та понад 150 суден картасів. На борту буде понад 20 тисяч чоловік, корабельні гармати, 30 польових гармат і 3 тисячі мушкетів. Ми повинні дістатися Руму протягом семи днів. Захопити місто сучасною зброєю не повинно бути нато важко. Але ми не будемо, принаймні на початку. Гамількар з презирством похитав головою. «Ви не згодні з нашим планом?» – холодно сказав Джубаді. Ми могли б узяти його з легкістю, відповів Гамількар. Це не те, чого ми хочемо протягом перших кількох днів. Ми полюємо на більшу здобич, відповів Тобіас. Пам'ятайте, наша мета – виманити Кіна та його дорогоцінну армію з міста. Якщо Руму буде загрожувати небезпека, вони поспішать на допомогу. Якщо місто піддасться відразу, особливо після того, як наші люди оголосять себе, Кін не поїде прямо. Я знаю Кіна і те, як він мислить. Він діятиме з майже фанатичною рішучістю, доки падіння міста є загрозою, а не доконаним фактом. Наша мета – вивести його у степ. Тобіас показав на місто Гіспанія та Маркер, що позначав найдальшу межу залізниці. Виведіть його сюди і на марш за день далі. З драматичним жестом він стукнув кулаками по обидва боки. А потім відріжте його. Ми покажемо йому, наскільки крихкою насправді є залізнична колія. Ми вдаримо першими, спаливши їхній найбільший міст. П'ятсот рейдерів – це буде під командуванням Джеймі та Хінсена. Вони можуть розібрати колію на милі позаду нього, залишивши його заблокованим. Сили в Суздалі, які з нами, вже знають свою роль. Ми змусимо Рум прийти на наш бік безпосередньо перед його прибуттям, а потім ми вирушимо з Руму кораблем, обійдемо й захопимо Русь позаду нього. Перш ніж він зможе повернутися, Суздаль буде в наших руках. Джубаді схвально кивнув. «З тобою піде кілька додаткових воїнів», тихо сказав Джубаді і подивився на Хулагара. Тобіас, не в змозі приховати своє здивування, підозріло подивився на Хулагара. «Я відправляю Хулагара, моїх синів, кількох охоронців та щитоносця за накарта з собою». «Мій лорде Джубаді», швидко сказав Тобіас, «ключ до нашої спроби – не дати нікому знати, що ми підтримані вами. Вид одного мерки може змінити все це». «Вони залишатимуться прихованими протягом усього часу», – різко сказав Джубаді. Його тон вказував на те, що дискусії не буде. «У тебе є багато справ до завтрашнього ранку, тобі ні кром велю. Тобі та твоїм людям краще подбати про остаточні домовленості». Тобіас підвівся і нервово подивився на Джубаді. Це доповнення в останню хвилину непокоїло. Він намагався подивитися Джубаді в очі, але знову, як завжди, було це відчуття глузливого погляду, засудження. Він відвів погляд і без коментарів вийшов із кімнати. «Він незадоволений», – сказав Хулагар, тихо сміючись. «Чи справді він очікував, що ми дозволимо йому побудувати ці кораблі, а потім просто відплисти? Контингент залишатиметься на Огун-Кіті постійно. Там гірше, ніж у нижніх регіонах мук», – сказав Хулагар, хитаючи головою і простягаючи руку, щоб наповнити свій кубок вином картасів. Хулагар намить завагався. «Тебе щось турбує?» – тихо запитав Джубаді. «Це не ваші інші два сини, мій карт – це Зан, Вука. Я хочу, щоб ти був там, навчався, спостерігав за всім, що відбувається в цьому новому способі війни. Вука колись стане каркартом. Я хочу, щоб він був там, щоб побачити, як можна боротися з цією зброєю худоби. Відравляти всіх трьох ваших синів ві першої дружини?» – тихо сказав Хулагар – «Можливо, нерозумно ризикувати вашим родом таким чином». Джубаді посміхнувся і похитав головою. «У мене було троє братів. Один помер, коли впав з коня, двоє інших, підорки. Це ризик для всіх нас. Я хочу, щоб усі троє були там. І, звичайно, мій щитоносець і щитоносець Вуки теж будуть там. Вуці може бути нелегко бути заблокованим у середині печі того корабля», сказав Хулагар, знаючи, що він наполягає на своєму. Тоді він мусить навчитися, нетерпляче відрізав Джубаді. Хулагар опустив голову на знак визнання. Він знав, що на своїй посаді щитоносця він, можливо, міг би форсувати суперечку, але внутрішній голос Кату, відомий лише тим, хто був щитоносцями картів, говорив інакше. Можливо, це буде випробування для Вуки, щоб краще навчитися витривалості і, найголовніше, терпінню. Просто пам'ятай, що Тамука і його щитоносець, «А не ти», – сказав Джубаді. «Тож не втручайся, мій друже». Було рідкістю, щоб Джубаді звертався до нього як до друга, і він відчував, що Каркарт теж неспокійний щодо свого рішення. «Уважно стеж за Тобіасом», – сказав Джубаді, змінюючи тему, «Він боягус, як і більшість худоби, тому я не боюся, що він зрадить. Зрештою, він вірить, що якщо виграє, то править русю сам». Можливо, нам слід було сказати йому на початку, що ми окупуємо місто після того, як він його візьме, і що тугари, якщо вони дотриметься своєї обіцянки, закриють східний фланг руму. Джубаді похитав головою. Він все ще може правити, як ми завжди дозволяли худобі правити над нашими піданими. Але я відчуваю, що ця північна худоба буде битися на смерть, якби знала, що ми теж ідемо. Ми повинні дозволити їм ослабити одне одного першими. Як тільки вони будуть під цим кромвелем, і будівлі для виготовлення більшої кількості зброї будуть у безпеці, тоді ми вступимо. Він не повинен знати. Якби він знав, він міг би стати підозрілим і, можливо, навіть втекти з найнебезпечнішою зброєю на всій морській воді. Нехай він спершу завершить це завдання і візьме контроль. До того часу мої сини знатимуть шляхи війни і зможуть самі взяти кораблі для нападу на бандах. Не забувай, що коли справа доходить до бойових рішень, нехай він їх приймає. Він краще розуміє цю нову війну, ніж я, а ти, мій друже, щитоносець, а не воїн. Хулагар кивнув у відповідь, не ображаючись, бо Джубаді мав рацію він не був воїном, він був набагато більшим крівним духом Каркарта. Тепер пошли за на карта. Я повинен поговорити зі своїм старшим сином, перш ніж він піде. Хулагар підвівся, низько вклонився і вийшов із кімнати. Чи правильно він почув внутрішній шепіт? Дивувався він. У його душі було найслабше бурмотіння, що план, який виглядав таким бездоганним у всіх його складнощах, якимось чином був змінений на шлях, який він ще не міг передбачити. І я кажу, що те, як ви пропонуєте витратити ці гроші, це цілковита дурість. Внутрішньо Ендрю прокляв усю концепцію демократії від початку до кінця. Було достатньо погано, що він мусив з'явитися перед цим сенатом, щоб обговорювати військову частину бюджету, але витримувати допит від чоловіка навпроти було майже більше, ніж він міг витримати. Михайло, сенатор із псова, дивився на нього з відкритою зневагою. Сенатора рівно сказав Ендрю, намагаючись приховати свій наростаючий гнів, Поки ми не будемо впевнені, що тугари справді пішли і що орди на півдні також просунулися на схід, ми повинні продовжувати озброюватися, удосконалювати нашу зброю і бути готовими до будь-яких і всіх можливостей. І кровопускати себе до білого в процесі. Ви забуваєте, Михайло Іворичу, що саме армія під командуванням цього чоловіка врятувала нас, прогарчав Ілля Суздальський, виступаючи зі свого столу, щоб стати поруч з Ендрю. Але знову ж таки, ви служили на іншому боці. Ти бастард, прошипів Михайло. Сенатори, сенатори. Ендрю стукнув молотком по своєму вишукано вирізбленому столу, щоб привернути увагу. Ілля кинув гнівний погляд на Михайла і повернувся до свого столу. Питання війни залишилися в минулому, сказав Ендрю, ніби читаючи лекцію кімнаті повній дітей. Пам'ятайте, це дебати сенату щодо військового бюджету. Тож давайте, будь ласка, дотримуватися теми. Знову сівши, Ендрю озирнув кімнату. Ця проклята річ була б набагато простішою, як Михайло та інші бойери, які виграли вибори, були просто мертві, похмуро подумав він, знову шкодуючи про своє оголошення повної амністії для всіх, хто склав присягу на вірність новій республіці Рус. Він вважав це належним жестом у стилі Лінкольна, з чим Кал, готуючись балотуватися на президента, повністю погодився. Він знав, що вдома, як тільки війна закінчиться, Лінкольн зробить те саме, на відміну від багатьох лав держав, які вирізали сторону, що програла, і закладали основи ненависті для наступного покоління, щоб розпалити ще одну пожежу. Якщо цей прецедент буде встановлено зараз, це цілком може допомогти утримати республіку разом ще довго після того, як вони всі підуть. Ніхто не очікував, що Михайло, зведений брат Боярина і вора, буде ще живий. Лише після того, як була запропонована амністія, він вийшов із притулку. Що ще гірше, він потім продовжив брати місто псов як сенатор на виборах, які, очевидно, були куплені. З 38 сенаторів у їхньому однопалатному законодавчому органі Восьмро були колишніми боярами. Ільш радикальний революційний запал міцно закріпився в Суздалі та нині частково відбудованому Новроді. У віддалених районах русі селяни, які пережили віспу та окупацію тугарів, мало розуміли свій новий уряд і тому просто проголосували за своїх старих правителів. Ендрю усвідомлював, що знадобиться з'єднання цих районів із залізничною системою та багато освіти. Перш ніж вони зрозуміють, наскільки погано їм зараз служать представники, зацікавлені лише у збереженні частини своєї колишньої влади. Ендрю відкинувся на спинку свого крісла і оглянув збори. Як віце-президент при Калі, він опинився в дивному становищі, керував Сенатом, навіть коли давав свідчення. Але це керівництво було більше схоже на роль вчителя – який постійно інтерпретував і пояснював фундаментальні основи парламентської системи людям, які не мали традицій чи знань про таку систему. Усе це звучало так ідеалістично і легко в теорії, але на практиці було чистим пеклом. Він замислився, щоб сказав на все це Том Джеферсон. Я вимагаю сатисфакції за те, що тут сказав Ілля. Такий, як він, не має права. Він лише селянин, як і його батько та дід до нього, кричав Михайло, відмовляючись сісти. «Але ти, бастард!» – відповів Петров, кузенкала і сенатор від одного з північних районів Суздаля, насміхаючись. «Твій брат і вор слабкі очі. Той народився з правого боку ліжка, але не ти». «Сенатори!» Ендрю опустив молоток із такою силою, що ручка зламалася, і молоток полетів у середину кімнати. Ця дія принаймні викликала гучний сміх з громадської галереї та миттєву тишу в залі. «Сенатори!» – тихо сказав Ендрю, коли сміх стих. Тепер, перш за все, обговорення походження як засобу образи нижчої гідності сенаторів заявив Ендрю повчальним тоном. Петров подивився на Ендрю, його гнів все ще був помітний, і сів. З іншого боку, кожен має право говорити і казати, що він хоче, поза межами особистої образи. Становище при народженні більше не має значення в цій республіці. Людина стає сенатором, незалежно від того, ким був її батько. Михайло люто подивився на Ендрю і нічого не сказав, поки Гуркіт оплесків із галереї та вісенаторів простого походження пролунав по кімнаті. Далі різко сказав Ендрю, дивлячись на галерею. «Це засідання вашого сенату, і втручання не буде. Воно завжди відкрите для публіки, але якщо ми дозволимо вам кричати і робити коментарі, то врешті-решт ця кімната буде керована натовпом. Я не потерплю таких вибухів. Якщо у вас є коментарі... Ви можете поговорити зі своїми сенаторами за межами цієї кімнати. Громадяни в галереї сором'язливо подивилися один на одного і замовкли. Добре. Чи всі розуміють правила? Запитав Ендрю своїм найкращим професорським голосом. Чоловіки навколо нього кивали головами, деякі завзято, як студенти, захоплені своїм предметом, але колишні боєри, що сиділи навколо Михайла, просто дивилися по кімнаті з відкритою зневагою. Чудово. Тепер, як секретар війни, мене допитував сенатор Михайлос Псова щодо запропонованого військового бюджету на наступний рік. Сенаторе, чи бажаєте ви продовжити свої запитання? Я вважаю, що ваша ідея щодо того, скільки податків потрібно витратити, це ніщо інше, як брехня. Ендрю загострився внутрішньо, борючись за контроль над своїм темпераментом, і він бачив, що Михайлос справді насолоджується дражнячи його таким чином. Ви кажете, що це брехня? Чи не могли б ви пояснити?» Тихо відповів Ендрю, дивлячись на Ганса, який, як генерал Суздальських сил, був білий від гніву. «Що президент Кал закликає до того, що ви називаєте доларами 4 мільйонів доларів у податках?» «Це правильно, президент Каленка запросив таку суму. З яких майже все, 3 з 4 доларів, йде на вашу армію та її проекти. Армію Республіки Русь холодно відрізав Ендрю, а не мою армію, сенаторе». Майже два мільйони з цієї суми йдуть на ці фабрики, як ви їх називаєте, щоб вробляти ще більше речей, ці рейки та поїзди, які ви також розміщуєте при армії. Це правильно. Рейки будуть для того, щоб ми могли швидко переміщувати людей та зброю, якщо нашим кордонам загрожуватиме небезпека. Як ви знаєте, тепер у нас є договір із Румом, з яким майже всі ви погодилися. Коли залізнична колія буде завершена... Цілі армії можуть бути переміщені на сотні миль за лічені дні, випереджаючи навіть швидкість кінних орд. І пам'ятайте про Маніфест Долі, маніфест Дестини, втрутився Василій. Це хороша мрія – поширити те, чим ми є, по всьому світу, об'єднуючи всіх людей під однією системою, вільною від Боярина та Тугара. Василію, ви порушуєте регламент, сказав Ендрю, хоча й був вдячний почути його підтримку. Він завжди порушує регламент, огризнувся гавело, колишній боярин Ніжила, дивлячись на Михайла, як слуга на свого господаря. «Це засіб для певних людей здагатитися, поки інші страждають», – холодно сказав Михайло. «Ваші фабрики витіснили майже всіх старих залізробів, мечників із бізнесу і зробили їх бідними. Ми вже чули, як купці руму приїдуть сюди, продаючи свої дешеві дрібнички і вганюючи ще сотні взлидні. Сотні купців тепер дивляться на порожні магазини». Проте колоянки, які керують цим новим бізнесом, та тих, хто є друзями Каленки, багаті не лише на податкових грошах, але й на прибутках, які надходять від цих фабрик. Напрямок аргументації Михайла застав Ендрю Зненацька. Чому цей чоловік звучав як захисник інтересів, безпосередньо не пов'язаних із боярськими справами? Фабрики та залізниці належать кожному, всім громадянам Русі. Чоловіки, які їх проєктують і працюють на них, Русь та Янки, оплачуються урядом. Пам'ятайте також, що всі, хто там працює, є частиною армії, але їм платять за роботу, яка нам усім потрібна. З часом, коли загроза Орд зникне, ми змінимо це, і якщо хтось захоче створити власні фабрики, він може це зробити. Будь-хто може це зробити. Насправді, якщо б група громадян Русі захотіла виготовляти рейки і продавати їх уряду дешевше, ніж ми можемо їх виготовляти зараз, всі ми були б щасливі. Дурниці. «Ви вже надто сильні. Тому я пропоную тут дві речі. По-перше, щоб бюджет на вашу армію був негайно скорочений вдвічі. Тугари пішли, і нам не потрібна ця нова зброя, яку виробляють ваші фабрики. Далі я вмагаю, щоб ви негайно припинили вимогу про те, щоб усі чоловіки тепер дрило один день на тиждень зі зброєю та протягом чотирьох тижнів взимку, бо безглуздо витрачати їхні зусилля». Нарешті, я вимагаю, щоб ваш уряд продав фабрики тому, хто зможе найбільше за них запропонувати. Якщо ви бажаєте це зробити, холодно сказав Ендрю, ви можете запропонувати ці зміни в будь-який час. Спочатку ви повинні написати те, що називається законопроєктом, і формально прочитати його всім тут. Ще одна янка хитрість. Тільки вони можуть читати Гавекану в Михайло. Яка потреба боярам у читанні? Це те, як працює уряд, відповів Ендрю. Колись кожен буде читати. Для тих сенаторів, які не можуть, у нас є писарі та читачі. Це закон. Закон, який ви продиктували, коли створювали цей уряд. Христе, я мав убити його, внутрішньо застогнав Ендрю. Конституція та біл про права не можуть бути змінені, рівно сказав Ендрю. Вони завжди будуть незмінними. Це був принаймні один пункт, про який він збрехав, коли сів розробляти урядовий статут. Він із самого початку усвідомлював, що повинен створити щось абсолютне, інакше, через відсутність досвіду у русів, могла б еволюціонувати якась дивна потворність. Можливо, на смертному ложі він розкаже їм про поправки, але не раніше. Принаймні зараз Блев працював. Михайло озирнувся в пошуках підтримки і побачив, що за межами його невеликого кола її немає. Після того... Як ви або призначений вами, писар прочитає вашу пропозицію, копії будуть передані всім сенаторам. Її будуть обговорювати протягом одного місяця, якщо більшість не захоче продовжити дебати. Це дасть час усім громадянам бути поінформованими, щоб вони могли дати коментарі своїм сенаторам. Принаймні це працює, подумав Ендрю з деяким задоволенням. У цей перший рік існування уряду сенатори відчували, що вони повинні поговорити зі своїм народом, перш ніж голосувати за щонебудь. Він міг лише сподіватися, що цей старий намір представницького уряду протримається. Після всього цього ви, сенатори, голосуватимете. Потім президент Каленка вирішить, підписувати законопроєкт чи ні. Якщо він відмовиться підписати, ви повинні проголосувати двома третинами більшості, щоб його подолати. Бачите, це спрямовано проти нас. Усе це, що ви називаєте демократією, це обман, щоб ошукати селян щодо того, хто є новими боярами. Огризнувся Михайло і з призерливим проханням підвівся і вибіг із кімнати, а інші колишні бояри пішли за ним. Ендрю почекав, поки збори заспокояться, а потім озирнувся по залу сенату. У будь-якому випадку вже було майже полудень, і Михайло знову просто грав на публіку. Було очевидно, що Михайло розрахував свій демарш на той час, коли до кінця засідання і так залишалося небагато часу. Він припустився помилки вибігши перед важливим голосуванням за асигнування на залізницю, і навчився на цій помильці. Панове, засідання Сенату перервано до завтрашнього ранку. Взявши руків'я молотка, він стукнув по краю свого столу, а потім, зітхнувши, відкинувся назад. Сучий син, я мав застрелити його, коли мав шанс, прогарчав Ганс, нахиляючись над столом і виплювуючи струмінь нового соку в невелику плювальницю, яку він приніс на слухання. Мої думки такі ж, сказав Ендрю. Ну що ж, демократія в дії. Деюся об заклад, Ейп теж хотів того ж не раз. Що на сьогодні по обіді? зітхнув Ендрю, дивлячись на Джона Булфінча, колишнього лейтенанта Огункіта, а тепер його особистого ад'ютанта і секретаря. Хлопець став чудовим помічником, єдиним членом екіпажу Кромвеля, який відмовився дезертирувати. Давайте подивимося, сказав Болфінч своїм високим голосом. Кадик смикався вгору вниз. «Пане, у вас зустріч із президентом Каленкою о другій. Потім інспекційний тур нових майстерень нарізання мушкетів о третій. Далі, пане, далі у нього час із дружиною». З усмішкою Ендрю підвів голову. Пройшовши повз Ендрю, вона нахилилася через плече Булфінча і з розмахом взяла його ручку та перекреслила сторінку. «Зустрічі скасовані за наказом мене та президента». «Кал наказав тобі взяти по обіді вихідний», – сказала Кетлін, хитаючи пальцем на Ендрю. Її зелені очі блищили пустотливим світлом, коли вона пройшла повз Булфінча і підійшла, щоб обійняти Ендрю. «Якби я була президентом, я б заарештувала цього Михайла і повісила біля воріт», – різко сказала Кетлін, шукаючи підтримки у Ганса. «Кетлін, у нас тут республіка. А ви були військовим диктатором більше року до цього. Вже ні», – зітхнув Ендрю. Ну, якби ви з самого початку дали жінкам право голосу, він би ніколи не зайняв цю посаду. Думаю, мені час іти, відповів Ганс, підводячись на ноги. Ганса шудер, я не знаю, чому ви не згодні зі мною в цьому. З вашим впливом я могла б переконати мого чоловіка включити це в конституцію. Я просто солдат, мадам. Політика, не моя справа, незграбно відповів Ганс. Вірогідна відмовка, відповіла Кетлін із усмішкою. Але в будь-якому випадку, мій дорогий, продовжила вона до Ендрю, ти обіцяв мені поїздку за місто тиждень тому. Карета чекає на вулиці, і я не прийму відмови. Ендрю підвівся і з занепокоєнням подивився на фігуру своєї дружини. Мені залишилося ще майже два місяці, і Еміль сказав, що свіже повітря піде мені на користь. Що ж, схоже, я отримав свій маршовий наказ, сказав Ендрю з удаваним зітханням. Простягнувши руку Кетлін, він вийшов із зали Сенату. І, проходячи головним коридором Капітолію, на мить зупинився перед дверима до президентських кабінетів, але вона потягнула його геть і через відкриті двері на широкі сходи, що виходили на велику площу. Суздаль кипів життям. Вранці місто омив літній дощ, і з його відходом із північного заходу піднявся прохолодний вітрець, приносячи терпкий запах великих лісів. Ендрю зупинився і з усмішкою задоволення озирнувся. Важко було уявити, що саме на цій площі 35-й Менський та 44-й нью йоркський полки вели свій останній відчайдушний бій проти тугарів. Позаду нього руїни старого палацу поступилися місцем офісам нового уряду. Зали Сенату, кабінети калата та засідань Верховного суду тепер розміщувалися у квадратній, побіленій будівлі зі свіжих колод, прикрашеній, як зазвичай, завитками та різьбленими оздобами, що були радість русів. Зійшовши сходами Капітолію, Ендрю відповів на салюти почесної варти з першого Суздальського полку, які стояли біля підніжжя сходів. Посміхаючись, Ендрю вийшов на площу. Торговельні намети вишикувалися на площі, продаючи традиційні товари Русі разом із десятками новіших продуктів, запроваджених після війни. Цвін церковного дзвону відлунював по площі. Натовп, що заповнював ринок, затих в очікуванні подивився на вершину собору. Раптом пролунала какофонія дзвонів, коли хвилинна стрілка на новому соборному годиннику відзначила настання полудня. Гічні дверця годинника відчинилися, і з'явився дров'яний ведмідь, що ніс прапор усі, і натовп вибухнув вдячними оплесками. За ведмедем пішла процесія ведмежат, кожне з яких несло прапор одного з десяти міст держав, Новрода, Вазіми, Кеву, Ніжеля, Мосви та інших, і з появою кожного прапора гості громадяни радісно вітали. Остання ведмежа несло червонозлотий прапор Суздаля, і площею прокотилася овація. Ведміть та його ведмежата зникли, а потім з'явилася самотня фігура. Почулося огидне шипіння нарізблене зображення тугара. Фігура стояла перед годинником, а потім із дверей прямо під годинником з'явилися зображення руського солдата з піднятою рушницею, якого супроводжував янки, що штовхав невелику гармату. З гармати та мушкета вилетіли клуби диму, і тугар упав на спину і зник, поки натовп вибухнув диким вигуком. Обидва солдати відступили назад у свої ніші. Нарешті з'явилася одягнена в мантію фігура з ореолом, і натовп перехрестився, коли фігура перма повернулася до них, а потім, слідуючи шляхом ведмедя та його ведмежат, зникла з поля зору. Натовп вибухнув оплесками, а потім повільно почав розходитися. «Не думаю, що вони коли-небудь втомляться від творіння Вінсента», сказала Кетлін із захопленням. «Це гордість міста». «Надя, дружина Василія, сказала мені, що міська рада Новгорода планує зробити ще краще. Мати хороший годинник стає справжнім предметом громадянської гордості. І це також привчає всіх до годинників», – сказав Ендрю, киваючи на ряд продавців-годинників, які завжди мали жвавий бізнес о півдні. Питання часу на цій планеті було інтригуючим для вирішення. Усе почалося коли учень Вінсента взяв на себе завдання відремонтувати іржавий ржавий кишеньковий годинник Ендрю, пошкоджений, як і всі інші, в тунелі світла. Хлопець нарешті досяг успіху і став майстром у своєму праві, зробивши це. Однак день на Валенії виявився на годину коротшим факт, який Ендрю вважав інтригуючим поряд з іншим цікавим моментом, що рік був майже на 40 днів довший. Відбулася жвава дискусія щодо того, чи мати 23-годинний, чи 24-годинний день. Вінсент Хоторн, який першим майстрував годинники і запровадив їх у цьому світі, нарешті переміг із 24 годинною системою, виступаючи за її симетрію і той факт, що шестерні в годинниках буде легше розрахувати. Хоча Ендрю усвідомлював, що це нелогічно, він відчував, ніби його обманюють із дорогоцінного часу в одному відношенні повертають його з іншого боку. Пововтузившись зі своїм годинником, він виконав щоденний ритуал проведення його на годину вперед, а потім сунув заповітний сувенір, подарунок ще в 63-х році від чоловіків роти його першої команди в полку у кишеню жилета. Залишаючи сходи, які зереглися від старого палацу, Ендрю кивком відвідав на привітання натовпу, який добродушно гукав йому, або в більшості випадків все ще дивився на нього з захопленням, що межувало з благого вінням. Дарування квітів було руською традицією, до якої він усе ще не звик, але Кейтлін щасливо сяяла, коли група дітей із захопленим хихиканням підбігла до неї і подарувала їй букет. Нахилившись, вона поцілувала наймолодшу в щоку, і дівчинка, зашарівшись, відсахнулася. Ендрю зупинився перед каретою і уважно оглянув її, перш ніж допомогти Кейтлін піднятися. Вона була майже такою ж гарною, як карети вдома, з металевими ресерами та легкими обкованими залізом колесами. Проте вона все ще була більше руською, ніж американською, і набагато важчою, ніж та, до якої він звик. Вона мала неврівноважений вигляд із колишнім тугарським бойовим конем, більшим заклада з Дейла, у упряжі. Керування каретою однією рукою все ще нервувало Ендрю. Він почувався абсолютно комфортно зі своїми навичками верхової їзди, коли сидів на коні. Але тоді, здавалося, Меркурій якимось чином відчував його непрацездатність. Незграбно взявши вішки, Ендрю розворотом направив карету через площу. Досягнувши середини площі, він побачив ряд наметів і притримав коня. «Сподіваюся, сьогодні у вас гарний бізнес», – покликав Ендрю латиною до купця, одягненого вдовгу того руму. Навколо ряду співдюжини наметів зібрався цікавий натовп, дивлячись із подовом не лише на виставлені срібні намиста, браслети та вишитий льон, але й на загадкових продавців. «Добре, дуже добре», – відповів один із купців, затинуючись ламаною руською мовою. Він лише перший із багатьох оголосив Ендрю цікавому натовпу. «Торгівля між його народом та нашим лише покращить становище нас усіх. Просто пам'ятайте, що їм знадобиться деякий час, щоб прийняти паперові гроші. І руйнувати наших власних сріблярів тим, що вони тут, пролунав сердитий голос із групи. Його ціни дешевші». Твої занадто високі, Василю Андрійовичу, пролунала глузлива відповідь. Протест миттєво викликав дебати, і, знаючи, що якщо він залишиться, це перетвориться на ще одну лекцію про систему вільного ринку, Ендрю вимушено посміхнувся і знову рушив коня. «Вони приїхали сьогодні вранці поїздом», – сказала Кетлін. Це, мабуть, було видовище, група купців із нащадків римлян, які сідають на американський поїзд, щоб торгувати у середньовічному руському місті. Відкинувшись назад, вона почала сміятися. «Це лише початок», – тихо сказав Ендрю. «Мене ще більше цікавлять ідеї. Ті руми, чи римляни, як хочеш їх називай, повернуться додому за пару днів, заробивши набагато більше, ніж сподівалися. Вони також побачать, як працює наша країна. Як тільки залізнична колія досягне їхнього міста, сотні з них здійснять подорож. Це лише початок. Я думаю... Руські хутра та різблення по дереву матимуть високу ціну там, а руму платитиму сріблом. Гілл Вебстер постійно кричить, що нам потрібно більше твердої валюти. Молодий секретар казначейства був для нього дивом. Якимось чином він створив економічну систему, засновану здебільшого на паперовій валюті, яка працювала. Той факт, що його обличчя було на доларовій купюрі, був постійним джерелом розваги для Пата Одональда, який за жребом витягнув слот 10 доларів, тоді Акеміль мав п'ять, а Ганс, який, як він знав, таємно цим пишався, мав двадцять. Кал пекло сперечався проти позиції 50 доларів, але все одно завився на ній, а Касмар, вигравши сто, дипломатично наполягав, що найбільший номінал повинен нести зображення пермата Кесуса. Найважчим було переконати русів, що гроші мають справжню цінність. Ще більше зусиль знадобилося, щоб створити перший банк Росії, і показати людям, що вони можуть безпечно вкладати туди паперові гроші, а потім отримувати їх назад із значними 5% прибутків. Це здавалося їм якимось дивним дивом, і як тільки новинка прижилася, банк був завалений справами, факт, якому Вебстер радів, оскільки він позичав гроші на запі 6,5% для десятків людей, які щотижня зверталися з новими ідеями для бізнесу. Його наступною великою інновацією була фондова біржа, концепція, яка була цілковитою загадкою для Ендрю. Чоловіки з мене розпочали це божевілля, як тільки він дав їм право створювати приватні підприємства, коли закінчився стан військової надзвичайної ситуації. Майже кожен чоловік тепер був акціонером у тій чи іншій справі. Кілька з них збагатилися в процесі, і більше ніж дехто з крутував це була пристрасть, настільки ж сильна, як безперервні азартні ігри, які завжди були невід'ємною частиною старої армії Союзу. Папір, пане. Ендрю подивився на Суздальського хлопчика, що біг поруч із ним. Він стримав коня і кивнув Кетлін, яка витягла залізний пенні і простягнула його. Хлопчик передав папір і подивився на неї стужливою посмішкою. Похитавши головою, вона витягла ще два пенні і засунула їх йому в руку. Перм благословить вас, крикнув хлопчик, а потім шугнув у натовп. Подивимося, що там сьогодні у гейцевого газеті, сказав Ендрю, намагаючись вихопити одинарний аркуш із її руки. Вона подивилася на папір, а потім швидко склала його. Гадаю, те, що ти очікував, Ендрю. Він кричить про суперечку з приводу каналізаційних труб і засуджує міну та весь уряд. Ендрю застогнав, хитаючи головою. Потім є ціни на фондовому ринку. Швидко змінила вона тему, і ця огидна реклама того урі-гробаря «Ми посадимо вас на дорогу до небес». «Я кажу тобі, ці слогани створюють справжню тенденцію до поганого смаку». Ендрю тихо засміявся. Насправді він скоріше чекав на нові куплити та каламбури урі, як і решта міста. Газета Гейтса ставала одним із найкращих підручників для читання в усій республіці, а урі в процесі захопив ринок поховань. «Ходімо, Ендрю, рухаємося. «Поки хтось не знайшов причину покликати тебе назад до роботи. Я дозволю тобі прочитати газету пізніше». Він спробував прочитати заголовок, але вона похитала головою, склала газету і засунула її до своєї сумочки. З клацанням вішками він змусив коня знову перейти на галоп. Покинувши велику площу, вони попрямували східну магістраллю, і, пройшовши через ворота внутрішньої стіни, Ендрю притримав коня. Повітря розрізав паровий свисток, і крізь зовнішні ворота земляних валів з'явився поїзд, тягнучи за собою хвилясту хмару білого диму. Широка територія між старими міськими стінами та зовнішніми земляними укріпленнями була очищена від величезних уламків війни і тепер була головним терміналом залізниці МФЛС Менська, Фронтрова, Лісна і Суздальська. Північні зубці, змиті паводковими водами, які зламали атаку тугарів, були відбудовані та укріплені. Земля між земляними укріпленнями та старими внутрішніми стінами тепер була вкрита дюжиною колій для зростаючих вантажних дворів міста. Поїзд вирулив із повороту і ковзнув на відкриту платформу станції з вереском свистка та дзвоном дзвонів. Полуденний експрес прибуває з Новрода, Ніжеля, Вазими, Сибіру та пунктів на схід до Гіспанії, прибуває на колію один, оголосив начальник станції, ідучи вздовж платформи, одягнений у сірий сюртук та циліндр, які чомусь стали стандартним вранням для кондукторів та начальників станції. Це була ще одна недоречність, яку Ендрю знаходив зворушливою. Ендрю на мить притримав коня, щоб подивитися на це незвичайне видовище. Десятки робітників, які поверталися з кінця залізниці у свою щомісячну відпустку, галасливо вилазили з поїзда, радісно кричачи. Коли їхні родини поспішали їх зустріти, тоді як місцеві мандрівники виходили, багато з них сподовом оглядаючи пам'ятки або нервово озираючись на поїзд, який для майже всіх русів все ще був чудовим винаходом. Ендрю був у захваті, побачивши, як із поїзда виходять два купці руму, несучи важкі пакунки, обидва оточені цікавими громадянами, які завзято вигукували питання до зантеженої пари. «Зовсім не схоже на американський вокзал», – сказала Кетлін із усмішкою. Трохи, відповів Ендрю, дивлячись на дивну суміш людей, які тепер проносилися повз нього, не один знімав капелюха на знак поваги і пропонував широкий уклін із торканням правою рукою землі, звичка, яку він досі не зміг успішно відбити, або, якщо у формі Суздальської армії, різко віддавав честь. Пройшов контингент із півдюжини чоловіків одягнених усеню форму Союзу 44-го Нью-Йоркського полку, і після формальних салютів Ендрю чоловіки торкнулися капелюхів до Кетлін і пройшли далі. «Це більше, ніж просто люди», – сказала Кетлін, – «у тому, що ми допомогли створити тут, є чудова енергійність. Ти можеш це відчути. Цих людей пригнічували тисячу років, і хоча вони часом доводять тебе майже до божевілля, у них є дитяче захоплення». Вони справді вірять, що світ тепер безмежний, що ніщо не може їх зупинити. Усі на борт, усі на борт. Місцевий поїзд на 12.15 тепер відправляється з колії один до всіх пунктів на схід. Він безмежний, відповів Ендрю, його голос був майже тужливим. Будемо лише сподіватися, що Михайло і ті, хто мислить, як він, якось не знадуть способу підірвати все це. Це проблема з демократією. Вона чудова в теорії але пекло на практиці. Я міг би утримувати владу, але врешті-решт це просто створило б нового боярина, або, що ще гірше, царя. «Давай не будемо говорити про політику, інакше я відповім своєю роботою за виборче право», сказала Кетлін, притуляючись до руки Ендрю і своїм поглядом баючи зрозуміти, що тема закрита. Свисток поїзда ВРС канув із гармонійною какофонією півдюжини дзвонів, встановлених спереду, дуже руський штрих, подумав Ендрю, коли вони грали один проти одного, поїзд виїхав із платформи і, пройшовши через сортувальний парк, набрав швидкість на своєму бігу до східних воріт підйомного мосту. Змусивши коня прийти на рись, Ендрю скрував карету далі по дорозі через масивні обвалування землею позиції зовнішньої стіни. З досвідченим військовим оком він оглянув мертве поле за земляними насипами, які захищали Суздаль, із величезною кількістю завалів, загострених кілків та загороджень із кущів. Вже були ті, хто заявляв, що підтримання таких величезних укріплень навколо столиці Русі тепер є марною тратою зусиль. Але принаймні протягом наступних кількох років він хотів, щоб вони були на місці. Подібні укріплення також зводилися навколо міст, що відбудовувалися на сході. На південний захід зводилася стомильна лінія укріплень уздовж берегів того, що тепер називалося річкою Потомак. Це була бар'єрна лінія, яка простяглася від внутрішнього моря аж до великого лісу, Лінія майже в 90 миль через Великий степ, передова система оборони, яка мала бути готова до осені, якщо мерки планують прийти. Наступного разу, якщо він буде, він сподівався утримати всі великі міста і зустріти будь-якого ворога, що наближається, на кордоні території Русі. Залишити все і утримати лише місто було колись прийнятно, оскільки революція закріпилася лише в Суздалі та Новроде. Навіть тоді Новрод був залишений. Оскільки було очевидно, що оборону не можна розділити. Але якби був наступний раз, країна розвалюється, якщо він знову спробує цю зручність. Народ Русі страшенно постраждав у війні. Понад половина втратила життя від віспи або від рук тугарів, і кожне місто було спустошене або тугарською окупацією, або у фінальному протистоянні в суздалі. Південна половина міста Суздаль була єдиною важливою міською територією, яка залишилася цілою. Руси в минулому звикли до лиха, їхні старі міста згоряли самі по собі приблизно кожне покоління. Відбудова домівок цього разу відбулася досить швидко, але відбудова всього, що було створено з того часу, буде важким завданням. Втрата величезного фабричного комплексу була б катастрофою. Перетинаючи те, що колись було тугарськими лініями, він мовчки дивився на великі земляні насипи, де лежали поховані десятки тисяч ворогів. На вершині кожного з насипів на вітрі тріпотів обшарпаний кінський хвіст стандарт. Озирнувшись на місто, він відчув приплив гордості. Північна половина міста змита повільню все ще відбудовувалася, але за сучаснішими лініями, з широкими відкритими вулицями, викладеними каменем. Руська архітектура все ще була очевидною з вишукано-різбленими структурами з колод, але в районі, який тепер називається Янкі квартал, його люди розпланували півдюжини кварталів у більш новоанглійському стилі, з побіленими дощатими будинками та невеликою міською зеленою зоною в оточенні кількох церков, зали для зборів та збруарні. А також казарм для чоловіків полку і артилерії, які були неодружені або все ще одружені з кимось у Старому світі, продовжували дотримуватися своїх обітниць він відчував глибоку повагу до тих нещасних чоловіків. Для нього шлюбна обітниця була священною і непорушною, і він завжди зневажав того, хто ставився до неї несерйозно, проте він міг зрозуміти їхню нинішню ситуацію і поважав тих, хто вирішив одружитися знову тут. Деякі з них, однак, ніколи не пристосувалися. З часу війни було півдюжини самогубств, і ще більше 20 чоловіків тепер застрягли у трагічному циклі пияцтва або осліплюючої меланхолії. Він відчував, що це справжня сила його товаришів, що вони трималися разом у цьому новому світі, вирішивши оселитися в одній і тій же частині міста, все ще пов'язані роботою та військовою муштрою. Проте у більшості чоловіків він відчував зростаюче прийняття їхньої ситуації. Багато хто усвідомив, що тут, у Русі, їхні навички миттєво катапультували їх на втритетні посади, пропонуючи можливості, нечувані вдома. Вінсент у 20 років був генералом, Фергюсон у 26 був головним інженером трансконтинентальної залізниці. Вебстер, фінансовий чарівник, у 21 був секретарем казначейства, як підозрював Ендрю, стане ще одним мільйонером, як комодор Вандербільт. Навіть Еміль Вайс став дещо менш дратівливим, оскільки не було нікого, хто б не погоджувався з його теоріями медицини. Улюблений проєкт Еміля був дивом для русів. Все ще служачи військовим диктатором, Ендрю провів безліч указів, ключовим з яких була система санітарії за рекомендаціями доктора Вайса. Вода тепер надходила через акведук, який брав своє джерело з відбудованої греблі. Наразі вода все ще надходила із загальних цистерн, що живилися акведуком, але ще через пару років Еміль сподівався встановити в кожному будинку в усьому місті дерев'яні труби та дивовижну інновацію водоспускних виралень. Прокладалися каналізаційні та зливові лінії, прогрес найшвидшийшов у північній половині міста, очищені по Вінню. Перша завершена секція виходила в Ніпер одразу за північно-західним бастіоном. Гейтс кричав у своїй газеті, і Ендрю мав визнати, що справедливо, через те, що 150 ярдів бронзової труби, призначеної для виведення стічних вод у середину річки, ще не було встановлено, і таким чином відходи виливалися прямо вздовж берега і сливали вниз через докову зону. Еміль став майже апоплексичним, коли міна відмовилася виготовити цю секцію, посилаючись на гострий дефіцит дорогоцінного металу. Він був радий, що не зустрічав Еміля після вчорашнього оголошення цього рішення. Насправді, він трохи сором'язливо усвідомив, що насправді уникав доброго лікаря. Піднявшись на низький пагорб, Ендрю стримав коня і, вийшовши з карети, подав руку Кетлін. «Це твоє улюблене місце, чи не так?» – сказала вона майже докірливо. «Ну, звідси найкращий вид. Я сподівалася на місце трохи більш усамітнене для нашого пікніка». «За хвилину, моя дорога», – сказав Ендрю, потягуючись і озираючись. Внизу, за милю, місто Суздаль було розкинуте на кручах, що піднімалися з річки. Повернувшись праворуч, він дивився з відвертою любову на основу влади для всього, що було створено. Стару греблю замінили, і під нею тепер було розташовано півдюжини фабрик. Снопи іскор піднімалися до неба з чавунуливарного та сталеливарного заводу, який працював на повну потужність, в день і вночі, щоб задовольнити ненаситну потребу в рейках, 40 тонн на день лише для руху на схід. Стара аварійна система простого прокладання залізних смуг поверх дерев'яних рейок була відкинута, я тільки прокатний стан для належних рейок запрацював. Крім потреби в рейках, були тисячі вимог до сільськогосподарського інвентарю, інструментів, рухомого складу, нових нарізних мушкетів та важчої 12-фунтової артилерії, на якій не полягав Одональд. Над ливарними цехами були чотири доменні печі, де щодня проплавляли понад 100 тонн руди та ще 100 тонн коксу та вапнякового флюсу, щоб задовольнити ненаситну потребу в металі та ще більше металу. Поруч із ливарним цехом залізничний цех кипів діяльністю. Котлобудівники, працюючи під керівництвом інженерів Янки, випускали все більш потужні локомотиви, разом з усім необхідним рухомим складом платформ, критих вагонів, рудних та вугільних оперів та пасажирських вагонів. Різні менші будівлі були розташовані навколо ливарного цеху, де виготовлялася нескінченна різноманітність спеціалізованих виробів, включаючи низку приватних підприємств, які споживали 5 тонн заліза на день, які міна виділила для комерційних інтересів. На безпечній відстані в кілька сотень ярдів знаходився пороховий завод та склад боєприпасів. Запас боєприпасів, витрачених у війні, був відновлений, але запаси свинцю та міді вичерпалися – коли минулого року був втрачений весь контакт із картою. На щастя, Мід почне надходити від руму для більшої кількості телеграфного дроту, і лише минулого місяця розвідувальна команда повідомила про місцезнаходження запасу свинцю за 100 миль на захід від Броду у напрямку Мая. Він мав спокусу почати прокладати залізничну колію в тому напрямку, але у них не було ресурсів, щоб йти в обидва боки наразі, і якщо тугари коли-небудь становитимуть ще одну загрозу, принаймні протягом наступних кількох років вона прийде зі Сходу, а не з Заходу, де посольства та розвідувальні партії повідомляли про царство, яке було майже безлюдним і порожнім від чуми та тугарської окупації. З-під річки він міг бачити величезний плід, що плив до док ярдів, де поїзд із довгим рядом платформ чекав на вантаж. На північ від міста біля броду гігантський лісопильний завод гудів, черпаючи енергію з річки – Розпилюючи дві тисячі шпал, необхідних щодня, разом із мільйонами дощок, необхідних для відбудови міст. Над старим фортом лін їхнім першим форпостом на цьому світі, був ще один фабричний комплекс. Оригінальний млин та лісопилка все ще працювали, разом із меншою ливарною, яка випускала кілька тонн на день. Усе це костилі та футри для залізничної колії, тоді як далі вгору були шахти для вугілля та руди. Між млинами, шахтами, фабриками та бригадами з прокладання залізничних колій працювало майже 30 тисяч чоловіків. Це було неймовірне витрачання праці в будь-якому нормальному сенсі, але праця була розкидана при старих боярах, і з новою механізацією землеробства стало можливим утримувати таку кількість зайнятих і нагодованих. Усі чоловіки насправді були частиною регулярної армії з 30 тисяч, і один день на тиждень також присвячувався муштрі. Це була система, яку Ендрю вважав такою, що допомагає здерігати згуртованість підрозділу, замість того, щоб просто марнувати робочу силу в гарнізонному житті, у той час, коли цілу націю потрібно було відбудувати і повністю реструктурувати. Що далі? Прошепотів Ендрю, дивлячись із задоволенням на все, що було створено досі. «Все ще мрієш про нові плани?» – запитала Кетлін, витягуючи кошик для пікніка і сідаючи поруч з Ендрю, визнаючи, що їхній обід буде на пагорбі. «Просто я ніколи раніше не був таким щасливим», – тихо сказав він, дивлячись на неї. «Я думав, що бородзя ніколи не закінчиться, ні в нашому старому світі, ні тут. Вона поїдала мою душу, вбивства, нескінченні вбивства. Принаймні я прожив досить довго, щоб побачити, що ціна, можливо, врешті-решт була вартою цього». Він подивився на неї і посміхнувся. Раніше я думав, що я якось є жертвою для інших, у моєму житті більше нічого не було. Що, можливо, після мене будуть люди, які житимуть краще, житимуть у мирі. Тепер я справді починаю вірити, що частина цього призначена і для мене також. Майже сором'язливо він простягнув руку і поклав її на її живіт, потім здригнувся і відсмикнув. Вона завжди так сильно штовхається. «Він хоче побачити свого батька», – сказала Кетлін із сором'язливою посмішкою, що осяяла її обличчя. «Вона. Можливо, обоє, як Таня і Вінсент. Боже, допоможе мені», – прошепотів Ендрю. «Ні, Боже, допоможе мені. Пам'ятай, це я буду їх народжувати. Ти просто будеш ходити по кімнаті поруч». Він кинув на неї стурбований погляд і, посміхаючись, вона нахилилася і легко поцілувала його в губи. Сміючись, він змінив положення, щоб знайти спосіб зручно обійняти її, не помічаючи того факту, що на вершині пагорба вони були видні будь-яким цікавим перехожим. Принаймні на цю мить він відчував себе в безпеці.